Тепер уже я сама перепрошую, що відступаю, додала трохи несміливо, між тим, коли її погляд промайнув знов боязко по артисті. Але я справді не можу інакше. Тут видко, додалася, оглядаючись. Панує тонша краса, але я мушу шукати любителів музики. Гануся заворухалася. Глянувши на неї, я побачила відразу, що з нею зайшла зміна і що в ній взяла верх її добра натура. Неначе не гнівалася ніколи, не бурилася ще перед хвилою, так усміхнулася тепер. Піднявши брови, чудовано вгору спитала.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 Ми просимо вас остатися в нас і перенести симпатію свою й на других. Вони не такі страшні, як здаються, коли захмарені. Не так, Мартусю? Я усміхнулася, притакуючи головою, я була би її таки зараз за шию обняла, щоб була така добра. А щодо гармонії в відносинах, то ми вміємо її цінити. Саме в нашому житті грає гармонія велику роль. І коли б ви справді хотіли в нас остатися, ми творили б викінчене тріо. «Жінко!» – звернулася до мене. «Потверди все, що я сказала, та зроби мені рекламу». А я щаслива по таким гарнім звороті її настрою потвердила її слова, зробила її рекламу і попросила з своєї сторони дівчину остатися в нас. Вона подякувала. По ній було видко, що була урадована, хоч не виявила його словами. Здавалося, не вміла висказувати почувань словами, і ми могли хіба по її очах бачити її задоволення. Ті очі окинули нас вогким, вдячним блиском, а відтак спустила їх скоро, мов засоромилася свого зворушення, викликаного щирим виступом артистки. Я просила її остатися у нас на чай, але вона відказала, вимовляючись, що домашде на неї робота, коли має позавтра. Перепроваджуватися Говорячи все, сягнула в кишеню І заплатила відразу за три місяці Відтак посиділа ще трохи І попрощалася Третього дня спровадилася Артистка слідила з цікавістю Майже пожираючими очима За кожною її річчю, яку вносили в кімнату Мов би хотіла відгадати З них характер дівчини Та яким середовищем дише все І чи було варто цілуватися З нею в уста але вона не мала багато речей. Найкраще, що було в неї, то був її фортеп'ян. Чорний, з дорогого дерева, прикрашений на краях арабесками з перлової матиці, лискучий, мов дзеркало. Сама вибрала місце, де мав стояти, і власною рукою поуставляла скляні підставки, на яких мав стояти. Коли було вже все в порядку, і ми всі три вечором сиділи – при столі, на яким шипів самовар, споглядала вдоволено раз-раз за кімнатою, де стояв її улюблений інструмент. І мовмінялася з ним усміхом, що помістило його в таким добрім місці. «Тут високі покої, і він буде прекрасно звучати», – говорила заодно. «В ньому знаменитий резонатор, але він потребує простору, а тоді його лише слухати. Я його знаю. Я тут розживуся». Кімната, де стояв він, була неосвічена. Її двері стояли нині цілком широкоотворені. Стояли широкоотворені, і з них тхнуло чимсь закутаним у темноту, незнаним мені цілком характером. Її очі зверталися туди, мов, притягані таємною силою, розсвічуючися розкішно, мов, душа її піддавалася без найменшої опори елемантові сильнішому, як вона – Пристрасно любленому неї, перемагаючому її цілковито. Відтак грала нам, отворила інструмент цілком, щоб резонатор відітхнув у повній в артистичній атмосфері і грала. Не які там штуки щоразу іншого композитора, лише одну штуку на цілий вечір. Все, видається мені так, об'яснила нам те. Якби чоловік читав відразу кількох авторів, а читаючи не вглиблявся в жодного Відограваючи композитора, треба відгадувати і його істоту, щоб зрозуміти мотив самої композиції Інакше грання стає безхарактерне Раз, що без душі композитора, а другий раз, що без душі грача, який не находить між композицією і собою нав'язуючих струн, і грає на помацки те, що називають у звичайнім розумінні слова гарною грою, є лише гармонія звуків, не анонсована чистою вправою. Грала я тюд Шопена, опус 21 чи 24, кілька разів, раз по раз. І втім, що вона перече говорила, була, мабуть, правда. Я чула не раз цей етюд, чула і забувала наново. Але коли вона грала його і кілька разів, раз по раз, я не наче інший слух дістала». Душа стала здібна розуміти музику.